שמות, פרק כה וידבר אדוני אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, מאת כל איש אשר ליבו תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת, ותכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש ועזים, ואורות אלים מאדמים.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 ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו, ועשית עליו זר זהב סביב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב, ונטת על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשית ודי עצי שיטים, וציפית אותם זהב.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 משני קצות הכפורת. ועשה כרוב אחד מקצה מזה, וכרוב אחד מקצה מזה, מן הכפורת תעשו את הכרובים על שני קצותיו. והיו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים. ונתתה את הכפורת על הארון מלמעלה,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 וניסבם את השולחן, ועשית כערותיו וכפותיו, וקשותיו ומנקיותיו, אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים, לפני תמיד, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ירחה וקנה, גביעיה, כפתוריה ופרחיה,